Hoofdstuk 30, 25 december 2016, om 3.15. Dit is so fantastisch vir my, want ek sien, ek sit saam met Jasua by een wilgerboom. Een prachtige wilgerboom, wat hier soos so een half aan my rechterkant staan, en die wind waai, en het lyk like of dit wil reen, en ek sit by een oude skooltafelkie, en ek weet, ek en Jasua gaan nou skryf. En ek het een papier in my hand, een opgevoude papier, hy is net een keer toegevou en ek sien weer die koningseel en ek weet het kom van die koning af en my hart is so dankbaar en blij en ek maak die papier oop en toe ek begin lees, toe val daar een druppel boop die papier, hier heel boe en die druppel gaan afloop oor die hele geskryf en instinktief wil ek, soos n mens, die druppel vat en om af S vee van die bladse al voordat hy nou die ink sy nou laat vloe maar ja so keer my onbliklik en ek laat die druppel oor die bladse loop en natuurlijk vloei die ink nie want dis gees en hierdie druppel val in my skoot en het word geabsorbeer in my en daar, daar groei een babae uit het uit en op die papier staan. Met groot verwachting kyk my himmelse skare na jylle hieronder op die aarde. Hulle gebede is vir jylle. Hulle weet hoe straf die lewe op hierdie aarde kan wees, en met dankbaarheid prijs hulle my elke keer wat iemand die strijd tegen die bose oorwin. Hulle harte juig, en met smekinge vraag hulle hulp en bijstand vir jylle. Jylle denk soms dat jylle alleen is in die hier op aarde, maar het is nie so nie. Van jylle voorgeslachte wat jylle nog nooit eers ontmoet het nie, omdat die tyd op aarde dit nie toegelaat het nie, staan jylle by en net soos een groot wedstrijd of reësies altyd baie toeskouwers lok, so het jylle een groot aantal toeskouwers wat jylle lewe in soos een wedstrijd tussen goed en slecht dope. Jylle is so blind dat jylle dit nog nooit eers besef het nie. Ons wil jylle versterk en moed en praat. Hardlip die reësies hier op aarde met groot, lang, uitgerekte treeën, Gee alles en weet dat die oorwinning net dier my moendlik is. Dan sal jylle klaarmaak waarvoor jylle gekom het. Ek verseker jylle, dat as jylle na my kyk, niks te groot of te swaar sal wees vir jylle nie. Slegs die wat in my liefde leef sal klaarmaak met die reesies. Die wat nie na my kyk nie, sal recht voor die wenstreep sonder kracht bly staan, of was jy hoe sterk gewees aan die begin, want dit is my liefde wat alles doen. maal voel dit vir jylle of jylle narens kom nie of die dood jylle wil oorweldig, en dan drijf jylle so spoelhoud van die een punt na die ander punt. Dis nie hoe ek wil hee jylle moet leef nie, en daarom strek ek nou weer my hand uit om jylle uit te haal, en met die hoofstuk in my groot woord wat nooit ophou nie, wil ek jylle versterk vir een nieuwe dag en een nieuwe leven in my. Ek hou hier by nabij aan my moederbors en voed jylle met die vruchte van my arbeid, Een paar wat hulle kinders lief het, koester en voed hulle kinders met liefde en gee letterlik alles vir hulle. Ek gee die wind en die weer wat reenbring en dit is ook een seen. Neem maar voorbeelde uit die natuur en pas dit op julle self toe. Die wind en weer is toch net tot voordeel van die aarde self so ingerig. Daarom is dit ook goed dat julle soms harde bene kou en reenweer ervaar, ervaar in julle harte. Want as die son weer uitkom achter die wolke, is alles weer fris en vars, en met haar niederkracht groe jy so vinnig en hard, dat jy jy sal kan sien en hoor as jy opletend is en baie geduld het. So groe jy jy ook, en ek hou een fijn oog oor my tuinkie. Verbeel jy of dat daar nooit een reenerige dag sal wees nie, sal die jylle aarde dan nie soos een levensgrote woestuin gewees het nie, en dit net omdat daar altyd zonskijn is en geen vochtige toestande so geskip kan word nie. Die reen in jylle harte bevochtig soe jylle siele en skype Lushof, ee tuin van Eden, en so kry jylle weer toegang tot ee prachtige plek waaruit jylle voorouders verban is. Dit is my wens vir jylle, dat jylle voorspoedig sal wees en die reesies voltooi met my kracht, dat jylle tuinkies genoeg soonskyn en reen sal ontvang, om in my te gedai, en veelvuldige vruchte sal oplever vir die armes wat jylle paie gaan krys, en vir jylle kinders en nageslachte vir wie jylle weer gaan dophou, en oppas wanneer die tyd aangebreek het, om jylle lichame te verlaat en die geestes wereld heel te mal te betree. Moed is nie bang wees vir die donderweer, wind en reen in jou leven nie. Bring het vir my en jy sal sien, die son sky nog steeds hierboe, a bieke reen kan hoegenaamd nie die son uitdoef nie, hy sal altyd bly skynd, hoewel jy hom nie altyd kan sien nie. Maar gauw breek die dag, en die blomme pracht sal jou asem wegslaan. Tot so ver. Amen.